An-Naml Qarışqalar surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Tilka ayatul Sin Bu Qur'an'ın və açıq-aydın bir kitabın ayələridir. Hudâ wə bəşrâ doğru yol göstəricisi və müjdədir. Elləzîn yukîmûnəṣ-ṣalâta və yu'tûnəz-zəkatə və hum bil-âhirətim yûqinûn. O kəslərə ki namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar. İnnellezinin la yu'minun bil Həqiqətən axirətə iman gətirməyənlərin bəd əməllərini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 Axirətdə ən çox ziyana uğrayacaq kəslər də elə onlardır. Wa innəkalətulqəlqurʼanə min ladin həkîmin alîm. Həqiqətən sən Qurʼanı müdrik və bilən Allah'tan alırsan. İbqale Musa li əhlihî innî aləstunarâ. İnni anastunaran sa'atikum minha bi xabarin aw atiikum aw atiikum bi shehabin qabasil la'allakum tas Bir zaman Musa öz ailəsinə Mən doğrudan da bir od gördüm. Gəl gedib ondan sizə bir xəbər və bir köz gətirəm ki qızınasız demişdi. Lən <gülüyor> Musa oraya gəlib çatanda ona nida geldi. Odun içindəki də ətrafındakı da mübarəkdirlər. Aləmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqəddəsdir. Yə Musa, innahu anallahu Ey Musa, qüdrətli, müdrik Allah mənəm. V alqi asan. لَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَلَا مُجْبِرًا وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقَبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ أَسَامُ يَرَا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 Ancaq kim haqsızlık edib sonra da pisliyin əvəzinə yaxşılıq edərsə bilsin ki mən bağışlayanam, rəhəmliyəm. Wa adkhil yadaka bi elini qoyununa sal ki elin oradan lekesiz aqabaq çıxsın firavuna da onun tayfasına göndərilən 9 möcüzədən biri budur həqiqətən onlar fasik bir tayfadır Taran ma ja'atuhum ayatuna onlara aşkar şəkildə göstərildikdə bu açıq-aydın bir sehirdir dedilər. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا Ənfusum zulmən və uluvan فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْمُفْسِدِينَ Buna qəti inandıqları halda haqsızcasına və təşəxüslə onları inkar etdilər. Gör fəsad törədənlərin aqibəti Necə oldu? Biz Davuda və Süleymana elm verdik. Onlar dediler, Bizi öz mömin qullarının çoxundan üstün tutan Allah'a həm olsun. Və varis Süleyman Davud. Və dedi: Ey insanlar, bizə quşların dilini öyrətdin və bizə hər Süleyman Davuda peyğəmbərlikdə varis oldu və dedi: Ey insanlar,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 Onlar müntəzəm şəkildə yerbə yer edildiler. Hattə idəə etəu alə vədinnəmli qalat namlətun yə eyyuhannəmlü qalat namlətun yə eyyuhannəmlü, dəxulû mesakinəkum, la yahtimanəkum, Süleymən.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 فَتَبَسَّمَ ضاحكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ dedi Hudhudu nə üçün görmürəm Yoxsa o burada yoktur? لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتي يني بسلطان مبين او يا مه‌نه‌ اشکار بیر ده‌لیل گه‌تیرمه‌لیدی یا دا مه‌ن اونه‌ شیددتلی بیر ئه‌زاب وه‌رمه‌لی‌یه‌م و یا خوت Və gئتُكَ مِنْ سَبَإٍ <يَقِين> Çox keçmədən Hüdhud gəlib dedi. Mən sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə Seba'dan doğru bir xəbər gətirmişəm. İn Mən onlara padişahlık eden, özüne her şey verilmiş ve çok böyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Mən onlara padişahlık eden, özüne her şey verilmiş ve çok böyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْدَدُونَ Mən onun və tayfasının Allah'ı qoyub, günəşə səcdə etdiklərinin şahidi oldum. Şeytan onların əməllərini özlərinə gözəl göstərmiş və onları hak yoldan çıxartdığına görə, haqqın yolunu tapa bilmirlər.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 Allahü la ilaha illa hu ve rabbul arşil azim Böyük ərşin rəbbi olan Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. <gülüyor> Süleyman dedi. Baxaq görəsən doğru deyirsən? Yoxsa yalançılardansan. İdhab bi Mənim bu məktubumu apar onların yanına at. Sonra bir qədər uzaqda dur və bax gör nə cavab verəcəklər. Alanta ya ayyuha almalahu in yay qadın dedi ey, ey ayyamlar mənə çox əhəmiyyətli bir məktub atıldı innehu min o məktub suleymandandır və onda deyilir mərhəmətli Və rəhəmli Allahım adı ilə. Əllə tə'lū əlayyə vətūnī müsəlmin. Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müsəlman olaraq gəlin. Qalətiyə ey əyhəl mələ əftūnī fī əmrī. Mə kuntu qāti'atan əmran hattā teşhədūn. Qadın dedi, ey əyanlar, bu iş barəsində mənə məsləhət verin. Mən heç vaxt siz yanımda olmayınca qəti qərar verməmişəm. Qalu nəhnu ulü quvətin və ulü bəəsin şəbid Vəl əmr ileyki fənzuri mədə tə'murin Qalu Onlar dedilər: Biz böyük bir qüvvət və qudret sahibiyik. Buyruq isə sənindir. Nə buyuracağını özüm fikirləş. Qalat Qadın dedi: Hökümdarlar hər hansı bir məmləkətə sokulduqları zaman onu viran qoyar, xalqının hörmətli adamlarını da zəlil edərlər. Onlar, bax, belə edərlər. Mən onlara bir hədiyə göndərəcəyəm. Və baxacaq görüm, elçilər nə ilə qayıtacaklar? Fələmmə jəəəə Süleyməna <gülüyor> qaləətü middûnəni biməl Qaləətü middûnəni biməlim Fəmə ətəni yallāhu khayrun mim mə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 E rje' ilayhim falanatiyannahum bijunudil laqibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wahum sagirun Onların yanına qayit biz onların üstüne karşısında dura bilmeyecekleri bir orduyla gelip Onları oradan zəlil və alçalmış vəziyyətdə çıxardarıq. Süleyman dedi, ey əyanlar, onlar müti olaraq yanıma gəlməmiş, hansınız onun taxtını mənə gətirə bilər? Qala ifritun minəl cinni ənə ətikə bihi qabrə ən təqumə min maqamik və inni əleyhilə qawiyyun əmin çox qüvvətli birisi dedi Sen məclistən qalxmamış, mən onu sənə gətirərəm Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm, eytubarlıyam 111. قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر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 Rəbbimin lütfündəndir ki, məni sınağa çəksin, görə ki, şükr edəcəyəm, yoxsa nankor olacam. Kim şükr etsə, ancaq öz xeyrinə şükr etmiş olar. Kim də nankor olsa, bilsin ki, həqiqətən Rəbbim onun şükrünə möhtac deyildir, səxavətlidir. Qalə, ləkkiru ləhə arşəhə nəndur, ətəhtədiyyəm təkunu minəl-ləzīnə ləyəhtədûn. Süleyman dedi, onun takdını tanınmaz hala salın. Görey onu tanıyacaq veya tanımayanlardan olacaq. Qalə, <gülüyor> ləm mə qilə əhəkəzə arşuq qalət keən kadın gəldikdə ona, tahtın bu cürdümü deyildi, o dedi, diyəsən odur, Süleyman dedi, Bize ondan əvvəl elm verilmiş və ve biz müsəlman olmuşuq. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُولِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ Allah'tan başqa tapındığı şeylər, o qadını tövhiddən yayındırmışdır. Çünki o, kafir bir tayfadan idi. Qîle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 Aləmlərin Rəbbi olan Allah'a təslim oldum. O, aləqad arsalna ila tayfasına Allah'a ibadət edin deyə qardaşları Salehi elçi göndərdik. Onlar isə bir-biri ilə mübarizə aparan 2 firqəyə bölündüler. O dedi, qawmi liməstaəcjidunə bis-səyyəti qadələl-hasəna ləulə təstəğfirunəlləha ləənəkum tərhamun. Odədi. Ey cəmaatım, nə üçün yaxşılıqdan qabaq pisliyə Ney üçün Allahdan bağışlanmağınızı diləmirsiniz? Ola bilsin ki, sizə rəhm oluna. Onlar dedilər: Biz sənin və səninlə birlikdə olanların ucbatından uğursuzluğa uğradı. Saleh dedi: Sizin uğursuzluğunuz Allah yanındadır. Siz sınağa çəkilən bir qövmsünüz. və kafel-mədinəti Şəhərdə 9 adam var idi ki Onlar yer üzünde fitnə fəsad törədir. Yaxşı işler görmürdülər. Qaluta qasamu Onlar dediler, Bir-birinizin yanında Allaha and için ki, gecə ona və ailəsinə baskın edib öldürəcək, sonra da onun yaxın qohumuna deyəcəyik ki, biz onun ailəsinin öldürüldüyünü görməmişik və biz həqiqətən düzünü deyirik. Və məkəru məkran, və məkədnə məkran, və hüm la yəşirun. Onlar hilə qurdular, biz də hilə qurduq. Lakin onlar bunu hiss etmedilər. Bax gör onların hilələrlərinin aqibəti necə oldu. Biz onları bütün tayfaları ilə birlikdə yerləngəksan etdik. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَتًا بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَتًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ üzündən viran qalmış evləri də budur. Həqiqətən bunda bilən adamlar üçün ibrət Həqiqətən bunda bilən adamlar üçün ibrət vardır. وَاَجْزَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ إيمان gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdik. لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ <تُبصِرون> da yadasal. Bir zaman o öz qövminə demişdi. Gözünüz göre göre murdar iş mi göreceksiniz? İnnekum Siz kadınları koyup şehvetle kişilerin yanına mı gideceksiniz? Yok, siz Cahil bir qəvmsiniz. Əmə kāna javābu qawmihi illā an qālū akhrijū alānūṭ cavabı isə ancaq Lutun ailəsini özünüzdən çıxarın.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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ Biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş. Qulil hamdu lillahi və səlamun ala ibadihi Əllahu xeyr ümmə yüşrikun deki həm də de olsun Allah'a salam olsun onun seçdiyi qullarına Allah yaxşıdır yoxsa ona şərik qoşduqlarınız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 Ə İləhum mə Allah Bəl qawmun yağdilun Göyləri və yeri yaradan Sizin üçün göydən yağmur endirən kimdir? Biz onunla gözəl baxcalar saldıq Halbuki siz onların ağaclarını böyüdə bilməzdiniz Heç Allahla yanaşı Başka bir məbud mü var? Deyir. Onlar haqqdan yayınan adamlardır. Əm mən ca'ləl ərdə qararan, و ca'lə xilələ hə anhəran, و ca'lələlə hə rəvəsiə, و ca'lələl bəhrəymi həcizə.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 Xəyir! Onların əşsəriyyəti bunu bilmirlər. Əm-mən yü-jəybü l-muz-tarra ədə də'āhə və yəqşif əssüq, və yəcxəlikum khuləfə əl-ərd, Qarda qalan kimsə, yalvardığı zaman ona cavab verən, şəri soğuşduran və sizi yeryüzünün varisləri edən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbudmü var? Siz necə də az düşünürsünüz? Əm mən yəhdikum fi qulumatil bərdi vəlbəxt وَمَنْ يُرْسِلُرْ زِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَا إِلَٰهُمَّ عَ اللّٰهُ تَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ Qurunun və denizin qaranlıqlarında size doğru yol göstərən,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 وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهُمَّ عَلَّاهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Məhlugatı əvvəldən yaradan, sonra onu yeniden dirildən, Sizə göydən və yerdən ruzi verən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? De ki, əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin. Qülla yə'ləm mən fissəməvəti vəl-ərdil qaybə illə Allah Və mə yəş'uruna əyyənə yubətun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 Üstəlik də onun barəsində şəkki şübhə içindədilər. Hətta ona qarşı çor kimi baxdılar. Və qāla lədzinə Kafirlər dedilər. Məğer biz və atalarımız torpağa qarışdıqdan sonra qəbirlərdən çıxardılacayıb Bu uidna hada nahnu va abauna min həm bizə həm də əvvəllər atalarımıza vəd olunmuşdur. Bu keçmişdəkilərin uydurduğu əfsanələrindən başqa bir şey deyildir. Kulnsirū fil-arḍi fanẓurū kayfa kāna ʿāqibatu dolaşın və görün günahkarların aqibəti necə olmuşdur. Wa lā taḥzan ʿalayhim wa Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hiylələrdən ötürü də ürəyini sıxma. O deyirlər: "Nə vaxt Onlar: "Əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq?" deyirlər. "Təki De Ola bilsin ki, tələsi istədiyiniz şeyin bir qismi artıq sizə yaxınlaşmışdır. Wa inna Həqiqətən sənin Rəbbin insanlara qarşı lütfikardır, lakin onların əksəriyyəti naşükürdür. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ şübhəsiz ki sənin Rəbbin onların qəlblərinin gizli saxladıqlarını və onların aşkar etdiklərini bilir وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ Köyde və yerdə elə bir gizli şey yoktur ki, açıq aydın yazıda olmasın. İnnə həzəl Qur'anə yəqussu alə bəni İsrailə əktərəl ləzihüm fiyhi yəxtərifun. Həqiqətən, bu Qur'an, İsrail oğullarına ixtilafda olduqları şeylərin çoxunu anlatmaqdadır. Və innə hu lə hüdən və lil müminin. Həqiqətən, O, müminlərə doğru yol göstəricisi və bir mərhəmətdir. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin onların arasında öz hökmünü verəcəkdir. O, qüdrətlidir, biləndir. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ Sən yalnız Allah'a təbəkkül et. Çünki sən açıq aydın, haq yoldasan. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءِ اِذَا وَالَّوْمُ دِبِرِينَ Sözsüz ki, sənlə ölülərə haqqı eşittirə bilərsən, nə də dönüb gedən kârlara çağrışı çatdıra bilərsən. Və <Sessizlik> mə əntə bi hədil əmmiyyən dələlətihim, in tüsmi'u illə mən yü'minu bi əyətina fəhüm Sən körləri düşdükləri azgınlıqdan doğru yola çıxara bilməzsən. Sən haqqı yalnız müsəlman ikən ayələrimizə inananlara eşittirə bilərsən.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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ ÜMMETİN فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ Həmin gün her ümmetin ayələrimizi yalan sayanlarından bir dəstə toplayarım. Sonra da onlar bir yerdə, məhşərə sürüklenərlər. Hatta iza ja'a wa qala akazzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma wa lam tuhitu zaman Allah deyər Ayələrimi başa düşmədiyiniz halda Onları yalan mı saydınız? Bəs siz nə iş görürdünüz? Waqa'a al-qawlu görə o söz onları haqlayacaq və onlar danışa bilməyəcəklər. Ələm yərəu, ənnə cəalnə ləyləni yəskunu fiyhi və nəhərə nubqsirə innə fiy dəlik lə ayətin li qəvmin yüminun Məyər onlar görmürlərmi ki, biz gecəni onların həmin vaxt istirahət etməsi üçün yaratmış, gündüzü isə işıqlı etmişik, şübhəsiz ki, bunda iman gətirən adamlar üçün dəlillər vardır. Və yevmə yunfakhu fi's-sur fəfəzi'a man fi's-samawati və man Sur üfırləcəyi gün Allahın istədiklərindən başqa Göylərdə və yerdə olanlar dəhşətə düşəcək və hamısı onun hüzuruna baş əyərək gələcəkdir. O entaral cibal tahsubuha jamidatan ve hiya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 Mən cəə bil xəsənəti fə lehu xayrun və hüm min fəzəin yəvmə idin əminun. Hər kim yaxşı əməllə gəlsə, ona daha yaxşısı verilər. Onlar o gün dəhşətli qorxu hissindən uzaq olarlar. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتُ وُجُوهُمْ فِى النَّارِ فَقُبَّتُ وُجُوهُمْ فِى النَّارِ هَلْ تُجزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Pis əməllə gələnlər isə, üzüstə oda axlarlar. Onlara deyilər, Məyər siz ancaq etdiyiniz əməllərə görə cəzalandırılmırsınızmı? İnnəmə əmirtu <gülüyor> ən əqbuda Rabbə hədihil bəldəti əlləzi hərrəmə hə və ləhū kullu şeyyi, və əmirtu ən əkuna minəl-müsliminə və ən ətlu və l-Qur'an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 De ki, həmd olsun Allaha, O öz dəlillərini sizə göstərəcək, siz də onları tanıyacaqsınız. Rəbbin sizin etdiyiniz əməllərdən xəbərsiz deyildir.